Лисиця, я зелений, Нехай часу, помстися Так, я помщуся, але за те, що ти такий дурень, ти раб, ти потвора Я пропоную тобі на солоду, а ти відмовляєшся від неї, ти заслуговуєш карти Язопа, язопи, врятуй мене, язопи ти пам'ятаєш, що я вчора напився з тим незнайомим? Ти пам'ятаєш, я сказав, що зміг би випити ціле море? Пам'ятаєш, я написав і підписав, що коли я цього не зроблю, мій будинок перейде до нього. Тепер він вимагає, щоб я виконав свою обіцянку. Він усім показав мою розписку. Тепер всі жителі Самоса зібралися на Майдані і чекають, щоб я випив море. Вони сміються, Езопе. Вони сміються з мене. Вони ривочі. Ти не можеш зносити сміху. Мені завжди сміються в очі. Що мені робити, Езопе? Мій будинок, мій сад. Все. Ну, що мені робити? Синиця розпустила славу. Зараз не до бою. Скажи, що мені робити? Ти звелиш мене відшмагати. Ну, що ж. Я не знаю, що тобі робити. Поклич Ефіопа! Чого ж ти чекаєш? Так, Ксанфе, звели відшмагати його. Якщо я скажу тобі, що ти маєш зробити, чи ти даси мені волю? Я присягаюся. Звели відшмагати його, Оксанфе. Катуй його. Знаєш, що він зробив. Він хотів спокусити мене. Сказав, якщо я належатиму йому, то він бажатиме, що помстився тобі. Ти? Це, це правда, філософи. Правда. Вихопи з твоєї мудрості єдине, чим наградили тебе боги. Гнів. Ксанфе, він образив мене, твою дружину. Відшмагай мене. Бий, бий по голові, щоб я зробився ідіотом і ніколи не зміг більше знаходити для тебе вихід із скрутного становища. Ну ж, звели побити мене ломакою, а потім піди і випий море, якщо ти не хочеш втратити всього, що в тебе є. Ти його зброя проти тебе, Хстанфе. Він знав, що буде тобі потрібний І тому прийшов просити платню у мене Твоєї дружині Ну ж вирішуй А наш будинок клей О, ти будеш жити під відкритим небом З твоїм філософом Це буде корисно для нього Ксанфе Чому б тобі Як Діогену Не переселитися в бочку Яку ви вчора спорожнили Ні, будинок Ксанфе, Ксанфе, знайди який-небудь висід Доведи йому, що він тобі не потрібний. Колотки його, поламай йому кістки. Вихід який? Я філософ, я нічого не розумію у практичних життєвих справах. Ти винна в тому, що сталося зі мною. Я? Чому ти дозволила мені пити? Чому ти дозволила приймати цього капітана? Чому ти обмивала йому ноги? Чи не так, Ізопи? Ти занадто люб'язно з усіма. Якраз клеє не дуже люб'язна жимка. Ні, вона люб'язна з усім світом. Мій будинок, Азопе, мій будинок. Ксанфа, випий море. Азопе, те що ти сказав моїй дружині, ми будемо вважати, що цього не було. То була одна з твоїх витівок, правда ж? То була байка, я певний цього. Ксанфе! Так, так, так, воно так і було. Я добре знаю, здопа такий вже він витівник, але він нездатний на поганий вчинок. Ксанф, випий море! Ти знаєш, як я захоплююсь з тобою, і ти розумієш, що означає захоплення філософа. Ти поет, найбільший великий із грецьких поетів. Більший ніж Піндар. Більший ніж Домен. Ксанф, випий море! Поетові притаманна певна вільність висловлювань. Ну, дещо вільні образи. Тут Езоп не поет, він раб. Що ти розумієш в поезії? Поезія – це для чоловіків, чи не так, Езопи? Ми знаємо ціну віру або ж крилатому слову. Наприклад, твої байксан, випий море. Цей раб зрадив тебе. Я вимагаю, щоб ти його покарав. Ти перебільшуєш дитя земся. Ну, покладемо край всему цьому не поставимо на цьому крапку. Мой будинок, ты Ну, ось що важливо. От ну, що мені робити, ну скажи. Скажи, я дам тобі волю. Я не хочу волі. Це було б для низько. Я скажу тобі, що делать для того, щоб врятувати твій будинок. Але я скажу це просто так. Безплатно що ж? Ксанфа, не погодь, слевкни. Кажи їй. Піди, піди на берег, стань перед народом і скажи йому, що ти обіцяв випити море і виконуєш свою обіцянку. Випий море, Ксанфа. Випити море? Ти обіцяв випити море. Підтвердь своє слово, море, але тільки море, без води рік, які впадають в нього. Ти скажеш їм, відділіть води рік від морської води, і тоді я вип'ю море. А через те, що ніхто не спроможний зробити це. Капітан Барти не зможе вимагати мій будинок. <laughs> яка думка, яка чудови. Я йду, я зараз йду, я йду. Уявляю пико Агностаса, яким всі будуть здивовані. <говори> Ти не накажеш відшмагати його. Відшмагати його? За що? А, ти цього не зробиш. Тоді я піду від тебе назавжди. Залишайся із твоїм рабом Санктур. Ну, я чекаю. Ефіопи! На порозі з'явилась величезна темна постать Ефіопа, і зупинилась в чеканні. Відшмагай цю людину. Посеред великого залу в домі Ксанфа на величезну чорну статую Схрестивши руки на грудях, стоїть Ефіоп. Перед ним Мелі. Ти не розумієш мене, Ефіопе? А я тебе розумію. Ти розумієш мене? Ні. Ти без будь-яких роздумів міняєш господарів. Ти користя. А знаєш, я роблю те ж саме, тільки з однією різницею. Я вичікую, а от Езоп – ні, Езоп впадає в розпач. Він, крім волі, нічого не бажає, а я хочу бути вільною, багатою, коханою. А ти? Ти вже кохав, Ефіопе? Ти вмієш кохати? Ні, ти – дикун, дикун незграбний. Ну чого ти ждеш? Поцілуй мене! Поцілуй мене! Де Оксанф? Чого ти повернулась? Коли говорять, я йду з цього дому, треба йти назавжди. Я не повинна звітувати перед тобою за свої вчинки. Де Оксанф? Як бачиш, його немає. А він ще не приходив з берега. А хіба він був на березі? Він там, щоб об'явити народові, на яких умовах він згодний випити море. Отже, він не втратить свого будинка, ні свого багатства, ні своїх рабів. Ні, Мелі, ні. Ти як і раніше прислуговуватимеш коханому філософові. Ти кохаєш його, правда? Я благаю тебе. Не будемо говорити про це. Дурна. Чому ти не зробиш так, щоб він закохався в тебе? Це було б краще, ніж спокушати Ефіопа. Яка тобі користь від того, що твій чоловік закохається в мене? Ти знаєш, що народ вимагає волі для Езопа? Народ? А, ти хочеш піти з Езопом? Якби ти закохала в себе мого чоловіка, Мелі, я була б вільною, і Езоп був би вільним. Розумієш? Розумію. Швидко входить Ксанф, за ним йде Агностос. Це абсурд. Я цього не зроблю. Я не зроблю цього. Я не зроблю цього. А, Клея, ти прийшла. Як добре. Ти уявляєш собі? Вони хочуть, щоб я звільнив ізоба. Якщо ти цього не зробиш, то ніхто в нашому місті не буде більше поважати тебе. Ти також. Чому? Чому ти так стараєшся? Ти хочеш піти з ним? Ксанфе, зроби те, про що тебе просить народ. І відмовся від мене. Не питаючи, куди я піду. Виходить, я повернув собі лише мій будинок. І твоє багатство. Але я втрачаю мою дружину і раба. Твоя дружина може зробити так, як їй завгодно. Що ж до твого раба, то я прийшов сюди, щоб примусити тебе виконати волю народу. На якій підставі народ хоче, щоб я втратив те, що мені належить? Тіба народ захопив владу? Тіба вже він розподіляє майно багато? Ні. Народ вимагає, щоб ти звільнив Езопа. Тільки Езопа. І мій. В цю хвилину увійшов езоп. Ксанф підходить до езопа і кладе на його плече руку. Мій! Розумієш? Езопе! Езопе! Народ вимагає, щоб Ксанф звільнив тебе. Народ. Чому народ? Народ здогадався, что это ты научил, Ксанфа, как отмогти от від своей обещанки выпить море. Гризип заявил, це это идея раба Езопа. Ксанф не способен сам найти такой дотепный выход. Пробаченные Ксанфы, все же все. Тогда народ закричав волю Езопу, волю Езопу. Если так... «Я вільний?» «Ні, ти належиш мені!» «Звільни його, Ксанфе!» «А ти хочеш піти з ним?» «Звільни його, Ксанфе! А її вижене вона не варта тебе! Хай йде з цим рабом!» «Мелі займе моє місце. Вона буде кращою, ніж я!» «Ні!» Поки лев спав, мишеня розгулювала по його тілу. Раптом звір проснувся, схопив мишеня і хотів уже з'їсти його. Але мишеня заговорила, відпусти мене, коли-небудь я тобі віддячу. Лев посміхнувся, але все ж таки вирішив відпустити його. Минуло небагато часу, і Лев потрапив у тенета. Мишиня, почувши стогін звіря, поспішила до пастки, перегризло тенета. І лев опинився на волі. Що це означає? Мораль байки в тому, що великодушність винагороджується. Так, Санфе, ти повинен бути вдячним йому за те, що він врятував твій будинок і твоє багатство. Вдячний я? Це він повинен дякувати мені. Я годую його, даю йому притулок, він живе так, як не живе жоден раб в цій греці. Езоб простягає до Оксанфо свої руки, вкриті рубцями і шрамами. Ти щедро відплатив мені за те, що я врятував твоє добро. Якби він не навчив тебе, я виграв би твій будинок, твоє багатство і твоїх рабів. Езоп був би моїм, я звільнив би його. Звільни його, Ксанф. Він тобі не потрібний. І вона також. Я буду для тебе тим, чим вони ніколи не були. Ти належиш мені також. Ти моя. Коли я захочу тебе як жінку, мені не треба буде заручатися твоєю згодою. Ти моя рабиня. Я програв парі тільки завдяки винахідливості твого раба. Народ вимагає тепер, щоб ти звільнив його. Виконай волю народу. Народ добре знає, що нема такого закону, який зобов'язав би мене звільняти моїх рабів. Санфе, все місто зненавидить тебе. Я знаю, чому ти так зацікавлена у звільненні Езопа. Я цього не заперечую. Хочу, щоб я сказала? Ну, ні. Це було б не так тобно. Перед тим, як прийшов Изоб, я думала зустріти коли-небудь таку людину, як капітан. Чоловіка красення. З ясним розумом. Сильного. Але від цього некрасивого чоловіка я почула щось таке, чого ніхто не вмів сказати мені. Ксанф, дозволь мені піти з цим чоловіком. Ось чому я і не звільню його. Я знаю, якщо він буде зі мною, залишися і ти. Тебе не можна поважати за такі слова. Як ти можеш зносити мене, знаючи, що я кохаю твого раба? Я волію, щоб було хоча б так. Ти мені робиш честь, філософе. Ти знаєш, що я ніколи б не доторкнувся до твоєї дружини... Ти мене не любиш? Скажи їй так, Езобе. Ні. Клеє. Ти не хочеш, щоб я пішла з тобою? Скажи їй так, і ти вийшов переможцем. Ні. Клеє. Чого ж ти хочеш? Тільки того, що мені належить. Волі. А якщо я звільню його, Клеє? Ти залишишся зі мною. Це обов'язок твоєї дружини. Вона залишиться. Тільки в тому разі, якщо ти накажеш мені залишитися, Зоб. Я не наказую тобі. Якщо ти бажаєш, я можу дати тобі пораду. Я не ціную ні багатства, ні кохання. Я не можу дати тобі того, чого ти ждеш від життя. Я б не віддав тобі моєї волі навіть якби ти благала мене, воля повинна бути тільки моєю, щоб я міг мати від неї насолоду, як від коханої жінки. Один твій жест езопе. І я піду за тобою. Або ж стану рабинею, якщо ти залишишся рабом. Отже, вона не піде з тобою. Ні. Звільни його, Ксамфе. Я залишаюся. Ксан підходить до столу, бере папірус і пензлит. Пише. Потім простягає папірус Езопу. Бери. Ти вільний. Візьми. Клеє. Звільни. Або затримай мене. Тремтячими руками клея бере папірус, підносить його до губів, цілує і повертає Езопу. Коли ти хочеш іти? Зараз же. Візьми свої речі. У мене нічого нема. А, торбинка для хліба. Езоп виходить. Капітане, чи не можна знайти такий спосіб, щоб примусити його залишитись? У мене є гроші, капітане, багато грошей. Скільки ти хочеш за те, щоб сказати народу, що... Замовкни, Ксанфе. Повертай цей зоб з торбинкою за плечима. Прощавай, Ксанфе. Куди ти підеш? Піду по світу, щоб усе бачити. Хочу подивитись на все вільними очима. Далеко-далеко звідси в Лідії розповідають, є цар Крез. Він найбагатша людина в світі. Його палаци побудовані з золотом. Його одежа виткана коштовним камінням сходу. Я хочу бачити його і поглузувати з його багатства і пихи, так само, як сміються з моєї потворності. А прощавай, Ксанфе. Прощавай, Мені, хай збережуть боги твою красу. Кохай свого чоловіка. Прощай, Ізопе, хай боги пошлють тобі щастя. Прощавай, Мелі. хай боги дарують тобі волю. Прощавай, Ізопе. Прощавай, капітани! «Прощавай, Эзопе!» «Прощавай, Эфиопе! Ты мог бы покарати меня набагато сильніше, какий ты дужий, но я еще живий. и я дарую тебе все! Прощавайте!» Эзоп поднимает руку, дает всем останні вітання, и выходит. Схвильовані всі мовчать. Капітане, залишайся пообідати з нами. Залишайтеся з нами, капітане. Мелі! Мелі, що є на обід? Язик. Язик? А, язик. Що може бути кращим від язика? Язик об'єднує нас. Без язика ми нічого не змогли висловити. Язик – ключ до науки, зброя правди і розуму. Язиком вчать, переконують, наставляють. Тобі не подобається язик, капітан? Язик – це найгірше, що є на світі. Язик – це джерело всіх інтриг, початок всіх кляуз, знати всіх суперечок. Хто нам уже говорив усе це? Я? Я вчу цьому на Майдані моїх учнів. Так, це вірно. Це одне з твоїх кращих повчань, Ксанфе. Ти великий філософ. Ти будеш неумирущий. Ти гадаєш? Я це знав. О, я так і знав. Е, Обийму ноги, дружина. Зроби йому честь. Минув час відколи Езоп пішов з дому Ксанфа. Клея сидить перед Ксанфом і уважно слухає, як він читає байку Езопа. Жили-були якось жаби, котрим стало нудно. Ні, ні-ні, Ксанфо, не кажи, жили-були якось. Жили-були якось, говориться, лише в казках для дітей. Як же мені тоді сказати? Перейди відразу до теми, а вже потім говори про персонажі. Відкинь риторику. Так робив Езоп. Найдивовижніше те, що його небилиці зовсім безглузді. Без будь-якої логіки і правил розповідання користуються небувалим успіхом. Я не можу зрозуміти цього. Хай тебе це не хвилює. З того часу, як ти засвоїв Езопову манеру висловлюватись, Народне Майдані слухає твої промови набагато уважніше. Повтори байку про жаб. Жили були жаби. Жабам стало нудно жити без влади, і вони послали делігацію до Зевса з проханням дати їм царя. Тут пауза. Далі. Зевс скинув у болото здоровенний пень, прилякані жаби пірнули. Оскільки пень ніяк себе не проявляв, жаби випливли на поверхню і відчули таку величезну зневагу до свого царя, що почали плигати через нього. Знову пауза. Тепер буде психологічний перехід. Продовжуй. Розчарувавшись у такому царі, жаби знову почали просити Зевса, щоб він дав їм нового монарха. Бо той, котрий у них є, нічого не робить. Тепер фінал. Заключна фраза. Треба вимовити її точно і енергійно. Продовжуй. Тоді розгніваний Зевс послав їм гідру, і вона протоптнула всіх жаб. Пауза перед мораллю. Під час цієї паузи слухачі повинні зрозуміти, що йдеться не просто про жаб що в твоєму оповіданні є глибока думка, яка має загальний характер. Певна річ, вони повинні зрозуміти, що навіть жабам краще мати тихого правителя, ніж правителя страховища. Мораль. Мораль, треба сказати, не, мов би, з неохотою. Ти наче не маєш сумніву в тому, що всі зрозуміли байку. Ти не повинен дозволити, щоб твій висновок до кого-небудь залишився незрозумілий. І тебе могли спитати, а що це означає? Хіба він так говорив? Хто? Езоп. Я багато разів питав у нього, що це означає. Ти виняток. Я ніколи не зможу розповідати так. Якби він принаймні був тут, щоб навчити мене. Я не повинен був звільняти Езопа. Ти бачиш, скільки я втратив? І потім, що я буду робити, коли закінчиться запас байок, який він нам розповів, який ми ще пам'ятаємо. Як я знайду інших? Я не вмію складати байки. Пані, привели я Зопа під Вартою. Під Вартою? Під Вартою? Його затримали. Його ведуть сюди. Його передали капітану Варти. Навіщо? Не знаю. Дельфійці схопили його... І коли дійшли до Самоса, передали його капітанові. За що його заарештували? Я не знаю. Ксанфе, він потребує нашої допомоги. Чудово. Тепер він зможе навчити нас нових байок, щоб я їх розповідав на Майдан. Із скрученими за спиною руками, сторбою за плечима, входить Ізоб. За ним іде Агностос. Я знову тут. Мені здається, що ми ніяк не можемо позбутися одне одного. Я рад. Що ти повернувся, Ізопе Я б чусь розповідати твої байки І ти міг би... Його схопили за крадіжку Він украв? Ні Коли я прийшов у Дельфи Люди попросили мене розповісти їм байку Я задовольнив їх прохання Тоді вони схопили мене як злодія І обвинуватили в тому, що я опоганив храм Аполлона ти вкрав що-небудь? Ні, ти добре знаєш, що я хочу мати тільки те, що мені належить. Вони кажуть, що я зоп украв золоту посудину із храму Аполона. Ні, мене схопили на Майдані, привели сюди і здали капітану. Для чого тебе привели в Самос? Для того, щоб ти сам переконався, чи схована золота посудина в моїй торбині. На торбину перевір. Ти знаєш краще, ніж хто інший, що я не краду. Якби я мав пристрасть до грошей, я б не віддав тобі скарбу, який я знайшов. Якби я крав, у тебе зараз не було б твоєї дружини. Цю мить Ксан виймає з торбини Азопа золоту посудину. О, Боги! Для чого ти це зробив? Це злочин, за який платять життям. Я не робив цього. Я не знаю, яким чином ця посудина потрапила сюди. Посудина сама не ходить. Чи не так? Чому тебе привели сюди? Вони сказали, що я раб Ксанфа. Як раба мене може покарати лише мій пан. Але ти вільний? В Самосі знають, що я вільний. А в Дельвах – ні. Ксанфе, Езоп вільний. Скажи про це дельфійцям. Ти не маєш ніякого відношення до цієї крадіжки. Я не крав. Хтось підклав золоту посудину в мою торбу. Чому? Вони розгнівалися на тебе? Дельфійці попросили розповісти їм байку. Коли я закінчив розповідати, вони обурились. Не можу зрозуміти, яка у них була причина гніватись на тебе за одну з твоїх байок про тварин. Та це ж найбезневинніша річ у світі. Ти помиляєшся. Мої байки не безневинні. Ну, Яку байку ти їм розповів? Про вовка і ягня. Про і лисицю. Байку, яку я склав виключно для дельфійців. Вони зрозуміли її. Ти маєш рацію, Клеє. Люди розуміють його байки. Дельфійці – розумний народ. Яка це була байка? Дельфійці – прихильники Аполлона. Вони побудували йому величезний храм із мармуру і цілими годинами без перепочинку моляться в ньому. Та так старанно, що навіть перестали сіяти пшеміцю. І коли настає зима, вони голодують, бо в них немає хліба. Тоді вони йдуть просити милостині по всіх шляхах Греції. Звертаючись до кожного перехожого з такими словами, «Чужоземцю я жрець храму Аполлона, і я молюсь цілий рік, щоб боги оберігали наші міста. Тепер я голодний, ти повинен подати мені монету» як вони живуть. Ось чому, коли вони попросили мене розповісти їм байку, я сказав їм, цикада все літо співала. В той час, як жук гнойовик терпеливо збирав гній у свою нору. Коли прийшла зима, голодна цикада прийшла до гнойовика в нору і попросила нагодувати її. Тоді гнойовик спитав, Чому ж ти не збирала гною влітку? Цикада відповіла, влітку я співала. Ах, ти співала, відповів їй гноявик. Якщо ти співала влітку, то взимку потанцюй. Не розумію. Зрозумій, Ксанфе. Дельфійці сказали. Езоп вважає, що благородніше збирати гній, ніж молитися Аполону. Так ображати богів злочин. Ах, ти розумієш, Ксанфе. Байка – це не лише вигадана історія. Це істина. А істина – єдина мета, для якої ми живемо і за яку вмираємо. Але ти не умреш, Езоп. Хтось підклав золоту посудину в мою торбу, це злочин проти власності і проти богів. Ти знаєш, як карається такий злочин? Це й бажають знати дельфійці, яку ти дістанеш кару. Згідно з законами, якщо ти людина вільна, тебе скидають з вершини гіампіанської скелі в найглибшу безодню Греції. Якщо ти раб, твій пан може вибрати для тебе кару. Тебе привели сюди, бо вони знають, ти раб Ксанфа. Ось золота посудина знайдена в твоїй торбі. Дельфійці чекають там, в саду. Капітане, ти не сказав їм, що Ксан б звільнив його? Ні. Якби я сказав їм, це вони б скинули Азопа в безодню. Попроси у них ще одну хвилину. Значить, тебе чекає смерть. Ні, ні, я цього не хочу. Що робити? Нічого. Ти показав їм папіру з прозвільнення? Ні. Яке щастя Чому щастя? Це врятує тебе, Езопе Ти сховав його, щоб врятувати Я його сховав Бо перед смертю я хотів бачити тебе Як раба вони повинні були привезти мене до Ксанфа До тебе Ксанфе, Ксанфе, ти можеш врятувати його Скажи бельфійцям, що він твій раб Де ти сховав папір у звільнення Езопе? Ми спалимо його це чудова думка, Клері. Езоти, ти знову будеш з нами. Я краб. Тільки тимчасово, щоб відвернути увагу, поки все забудеться. Але насправді ми можемо бути компаньонами. Компаньонами? Так. Ти будеш складати байки, а я буду розказувати їх моїм учням на Майдані. Ти навіть не уявляєш, яким успіхом вони користуються... Незабаром ти будеш багатим. Я створюю свої байки не для того, щоб багатіти на них. Це ще краще. Ти розповідатимеш їх мені задарма, а моя ім'я надасть їм вагомості філософської системи. Слухай, потім ти будеш вільний. Ти віддасть мені свої байки, а я... Ну, чого ти найбільше бажаєш? Слухай, Езопе, я знаю, що Клея закохана в тебе. Ти будеш з нею і дуже скоро. Я відмовлюсь від неї. Вона буде твоєю. Що ти на це скажеш? Ксанф. Випий, море. Але ж хіба ти не розумієш, якщо ти відмовишся дельфійців, б'ють тебе? А ти також увійдеш до компанії твого чоловіка, Клея. Я входжу з моїми байками. Ксанф, з своєю дружиною. А ти. Ні. Ні, нерозумний ти чоловіче, я входжу з моїм коханням, а ти входиш з життям. Вийди, Ксанфе, і скажи дельфійцям, що Езоп належить тобі, і тільки ти маєш право покарати його. Ти повинен покарати мене, Ксанфе, адже ж дельфійці вважають, що я вкрав золоту посудину в храмі Аполлона. Це буде формальне легке покарання, лише для того, щоб задовольнити дельфійців. Не будемо гаяти часу. Я поведу тебе на Майдан, щоб дельфійці бачили, що ти вже покараний. Я поверну їм золоту посудину і... Де твій папірус про звільнення? Ось він. Дай мені його. Ні. Ти мені не довіряєш? Ти боїшся, що я не поверну його тобі. Ну, хай він лишається в тебе. Піди сам і скажи їм, що ти мій раб. Я підтверджу твої слова. Я не раб твій. Так... Але ти тільки скажи їм так. Ця маленька брехня врятує тобі життя. Життя, Езобель. Твоє життя і жінку, яку ти кохаєш. Я маю сказати їм, що я раб. І ти будеш врятований. А чи повірять вони мені? Я тобі сказав, що засвідчуть твої слова. Якщо вони повірять цій брехні... То чому ж вони не вірять правді, яка набагато простіша? Який прав? Що я не крав священної посудини із храму Аполлона. Що я не раб твій. Але якщо вони самі підклали тобі в золоту посудину в торбину, як ти можеш вимагати, щоб правда перемогла? Ти прийшов до того, Ксанф, чого я хотів. Люди рідко терплять правду. Тоді помстись їм, збреши. Скажи їм, що ти раб. Люди легко терплять брехню. Отже, для вільних людей, які крадуть, існує одне покарання, а інше менш суворе для злодіїв-рабів. В даному випадку так? Я хочу волі. Я вибираю покарання вільних. Дурень. Де ви населяєтесь? Вони тут сумі. Це я. Я підклала святу посудину в твою торбину Едопи. Я була там. Я бачила, як більфійці розгнівались на тебе Я бачила, що ти залишаєш мене Що я втрачаю тебе І ось тоді, поки ти сперечався з жерцями Я пройшла до храму, сховала золоту посудину у твоїй торбі І сказала одному жертв, що ти вкрав кравді її Ти кажеш неправду Неправду, кохання моє, ти кажеш неправду Я хотіла помститися тобі, зберегти тебе для себе повернути тебе. А тепер ні. Тепер доби зодні повинні повести мене. Ти кажеш неправду. Ти хочеш врятувати вини, тому кажеш неправду. Ти бачиш, Ксанте, це зробила твоя дружина. Замовкни. Ми заблудились, Клеє. Не змогли знайти одне одного у житті. Я гадав, що тобі закладено зло. Ти хороша, ти невинна, винний я, я винний. Ні, ні, зради всіх богів. Нерозумний, дурний. Йдеться про врятування твого життя. Навіть якби ти не покарав мене, якби ти ніколи не карав мене, знай, філософи, я вибираю кару вільних. Така моя воля, розв'яжіть мене. Дозволь мені сказати тобі, де красивий чоловіче, ти прекрасний. Прощає тлімі. Я вірю ніхто ніколи не торкнеться більше мого тіла, і батіг Єфіопар. Ни твої руки клеє, Ни зненависть, Ни кохання. Я сам піду до безодні. На порозі з'являється агностус. Варта чекає відповіді. Моєї відповіді ні. Моєї моєї відповіді. Слухайте, жителі Самоси і Дельфів, байкує Зопа. Лисиця, побачивши високо на Альтанці гроновий награду, хотіла дістати його і не змогла. Тоді вона сказала, «Він ще зелений! Звідси мораль! Ви вільні!» Знай, Ксанфе, кожний дозрів для волі, для того, щоб мерти за нею. Я також ще зелений для кохання, зелений для життя. Алый я вильный. Вильный. Проклятье. Где дороги? Где ваше безодня для вильных людей?